Haşiyyə Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 26 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər, dəhşəti aləmi bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? O gün bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq. Onlar cəhənnəmin pillələrini çıxıb düşməklə boş yerə zəhmət çəkib yorulacaq, Yanar oda girəcəkdir Və onlara qaynar bulaqdan su içirdiləcəkdir Onların yeməyi zəhərdən də acı, zəridən başqa bir şey olmayacaqdır O yemək onlara nə qüvvət verər, nə də açlıqdan qutarar O gün bir çox üzlər isə sevinəcək Dünyadakı zəhmətindən razı qalacaq, Dərəcəsi qədir qiyməti yüksək cənnətdə olacaq. Orada heç bir boş söz lağlağı eşitməyəcəkdir. Orada axar bulaq, Orada uca taxtlar, Çeşmələr kənarında piyalələr, Bir-birinin yanına düzülmüş yumuşaq balışlar Və döşənmiş nəfis xalılar vardır. Məyər dəviyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır. Göyə baxmırlar ki, necə ucaldılmışdır. Dağlara baxmırlar ki, necə dikəldilmişdir. Və yerə baxmırlar ki, necə döşədilmişdir. Ya Peyğəmbər, mənim bəndələrimə öyüd nəsihət ver. Sən ancaq öyüd nəsihət verənsən. Sən onların üzərində hakim deyilsən. Lakin kim imandan üz döndərib, Qur'anı inkar etsə, Allah onu ən böyük əzaba, axirət əzabına düşar edədir. Şübhəsiz ki, onların ahir dönüşü bizədir. Onarla haqqı səb çəhmək də bizə aittir.